je to něco nového, přiznám se, protože my takový člověk, který by věděl, dělal nějaké duchovní oknovy. Spíš bych řekl, že tady vaši kniži jsou tam tom takový znany. Ale říkal jsem si, když mě vlastně vaši kniži pomohli, tak bych měl pomoct i já. Že to tak prostě je. A přes svoje určité hranice si říkám, tak to zkusím. Třeba vlastně se usloví třeba vás jsou zajímavé a příliš nás, k Bohu, a opravdu já si řeknu na těch bylo dobře, že jsme na té rodině byli. byli. to tak bylo, tak bych velice O čem mluvit, tedy tomu U nás taky za, když řík, když za to, že že že nepůsobí daleko, že působí v Děhoslavy, že byly na tom přepisovaném městečku. A že je to městěčko, které má vlastně tři řeky. Jeden je katolický, jeden je evangelický, jeden je židovský. A takže říci také tam byly tři vyznání. Tak tam tady žitám se svou synadovou, Potom tam jsou tady evangelici, kteří mají kostel bez věže. Když je třeba na 8 radíce, tak si to můžete všimnout. A potom je tam taková žemě na vysokém místě, že dominanta atlýcký kostel a bylo to Takže to je prostě místo kde působy, kde bydlící a s Dioslavy, takhle je zpravuji, ještě se a trzkodím se, takže to jsou takové tři pár místí. Ale co bych ještě řekl trošku té pouti, protože já říká, se co si mě je to ten pouti, tak zkus také říct. Takže ta buď, kterou jsem natřel, absolvoval byla v tomto uplynulém měsíci, přesně. Byl to od 13. do 24. přesna. Udělali jsme letecké zprávy, bylo nám 155, 4 kněží a byla tam generace starší, mezi nimi třeba, kteří přišli děkovat za kdo nebude na to poučit za svou výklest ve nějaký jim bylému. Kdyby tam třeba byli lebo kteří se před třema měsícema vzali a udělali si svatevní cestu. Byla tam také maminka s malými dětmi, která měla čtyři malé děti a nebála si je vzít s sebou, kteří jsme tam měli nejmladší účastníka a nám kola mladou synka, která byla už co nás se mějí také, kromě toho, jak jste se stavit, zaujívalo, bylo to, že jsme mohli prožívat určitou dobu, delší dobu, kterou přespávat ve kléně, se Pán Ježíš narodil, místě, které bychom mohli řežit, že dneska není nějaká vesnička nebo nějaké, nějaká, nějaké město, třeba jsme si myslili levidové město, Možná třeba tisíc obyvatel, ale dnes už je že několik desítek tisíc obyvatel. Město, které e, je pravdově velice navštěvované, které jsou se s úplně Město, které má také spousta hotelů. Město, které se nachází e, v takové autonomní části Palestiny, protože v Izrael je se stát jako, když, jako, s určitým tou samozprávou, ale jsou tam také určité oblasti, na které patří palestincu. A ani ti palestinci se to vlási, protože tam mají palestinci třeba svoji bezpečnost a svoje silnice a svoje značky a svoje prostě určité písmo. Takže když se je vedlema, tak už tam nepatří, nepatří uh, Izraeli, ale i po samozprávu Palestiny. Takže se musí vždycky přejiždět přes hranice. To metlémě na mě zakusovilo před to, že se tam Pán na narodil. A je to něco, co až tam člověk je, tak si začíná uvědomovat i to evangelium, které slyšíme o vámacích. A na to tak nějak ten Betlém, který je riskyoval v kostelích, malé malý ježíše, rodina, svatá rodina. A vidíme tam taky i ty pastýře. Je zajímavé, že bedlane kromě toho města má také takové členité čelitém terénu, takže vidíme tam taky ty pastviny, které tam prostě v době. A bylo to tedy jistě místo těch mastižů, bez toho všech tam moc nevidíme, ale jsou tam ty louky a to všechno. Byli jsme tam asi šest nocí a mohli jsme navštívit baziliku, narození, jeden z nejstarších bazilik a mastika, která je právě zasvěcena na narození páně. A Jednaké je také právě to místo, kde se Ježíš narodí. Místo kde se z toho čeká mnohé fronty, než přijdete k tomu k tomu narození, k tomu místo narození. Místo hodně navštěvované spousta, se spoustami takových taky byblých kaplí, kdy jsme tam mohli mít možnost vím přes. Jednou přesatá byla v svaté jezevka, jezeka jmené osatné Tovny. A když jsme tady také prožektou při svatou, právě znorozní pán. Ráno je když jsem stával, jsem měl okno právě na východ. Všledoval jsem východ slunce. Hmm. A taky je to takový krásný moment, když si češek u je, že právě východ... Vidíme někdy taky ve svých, ve svých místech, ale kdy, když člověk vidí tam tom tak je to ještě něco, ještě něco víc. Kromě Betléma jsme také viděli, navštívili Jeruzalém, který byl Betle, Betléma, který jsme přejiští. Mohli jsme tam navštívit Boží rok, který je tam už asi od 4. Století, století a století na který ukázala svatá Helena. A tam je zajímavé, že tam, které bazilice je taky několik církví a převážnou převážnou část mají na starosti o tlucní sírdech. Je tam také určitá část, kterou, kterou se stají v když přijedete do toho místa, tak taky na vás dýchne taková určitá pocta k tomu, že Ježíš je v tom místě, kde se byl ukřižován a tam stál zmrtvých. Je tam také u dotřeté Baziliky. Místo, vlastně, místo, kde je Pán pochován a to místo se tam navštěvuje. Je tam na kalvárie, výcháří se tam nahoru, kde Ježíš nějaký ukřižován Místo, velmi navštěvované místo, jsme tam přijeli rovnou, když bylo vyšplženo, už se tam lidé zhlubili, bylo tam spousta lidí. A tam člověk taky nějak mohl přijít na všemné ztišení, tak jako tady budeme mít moci být stěšení a moci taky před Ježíšem nějak si ukrojit třeba to všechno, co prožíváme, to, co tu přípravnou lepší na to tak jsem si na taky tam ticho mohl nějak uvědomit tu Ježíšovou oběť, kdy Ježíš vyrá za nás, abychom měli očiš čistou drži, abychom se sem směřili s Bohem, abychom měli to Jeho požetnání, abychom měli tu naději. Protože to je ta velká měst. Jak jsem se teďka uvědomil, že jsem začal mluvit a my jsme přeskočili v, v slova. Jak to teď mám udělat? Jo. Já jsem pro vás měl nachystaný takový ulivek z Evangelia, kde Ježíš mluví v podobenství. A on často, víme, že mluví často v podobenství, třeba 13. kapitola Matovšova Evangelia je plná podobenství. A mimo jiné také Uvádí ten roverství, svatý Rukáč, a je tam zapojila v tom, to jedno hodině co umělce, jsem vám právě chtěl říct, že mám kudy o dvou lidech, kteří přicházejí do království. Jeden přikázejí do půšření a jde si na boty a říká, pane, že děkuji ti, že bych se jako tam ten svatý tam zadu že ti dávám poctivě desátky, že se také dvakrát za je postím, a že určitě nemám to, co tedy chceš, co nejdokonané. Děkuji ti, že nejsem jako táhleten, který, je, který je to, mě v si oprává lidi. Děkuji ti, že nejsem jako ty ostatní křížníci. Který je v pozadí, potom srdní vody. A mluvím o něm, že když přichází do toho království, tak přicházíte, že buďmolo si v něj, když ne, nezasloužím si vůbec to, že jsem molčit se. A ty vidíš na mém srdci, už tě mám trošku, ještě tam není, tam je vangion, ty vidíš na mém je zraněné to tím tím tím tak určitě jednání ýcho se tak takně prostě těpšíní tako jak jsem a opusni to, nějak v tom d tedy tento celní plůví. A Ježí čeká: ten člověk právě prádě odchází uzprávně. Ten člověk vlastně z toho prámu odchází, Nový prostě odchází tak s novým duchem, s tou bodou nadědí. To, co, vlastně, co ho těžilo, tak to právně nechá. Když to ten člověk, který nějak je prostě myslí na sebe a pokažuje, jak, jak, jak je sám dobrý, jak je, jak je jak to všechno dobře udělal, ale je pánově, že se nemůže u ní svytnout, tak ten člověk vlastně Nadchází nijak proměnění, nezvstává pořád A to mě přijedla myšlenka, že vlastně abychom tu duchovní obdobu musím skutečně tady, tak aby jsme něče odcházeli lepší, abychom byli, aby, aby se nás nějak dotklo, aby si řekli, skutečně jsem tady nějaká to přeměno, které musí o, tady mu odevzdávat a jsou lepší. A těším se na ty vyhonoce, zase znovu, protože to bude překání, vlastně zase budeme vnímat ten ježnější život, ten jeho záběr. To, co on nám říká, když to může jež, se nějak více otevřeme pro ty věci Boží, tak že opravdu dává nesmírně mnoho do těch našich životů a do že o potom prosíme, tak on, on dává. Dneska, když jsem tady přicházal k vám, tak mě zabojala jedna taková myšlenka, jedna z lidé z vás. A tak nám zapršel. A mohli vychom říct, že skutečně to je velký dar. A je třeba hospodářství. Tak vnímám, že to je e, něco nezaslouženého že si to vlastně zamínět nemůžeme si připravit, nebo učit, jak způsobit, že to je něco, co nás přesahuje. A to je taky vlastně nesmírný Boží Dá, který člověk jenom vnímá. A je dobré, když dokážeme ty tady vnímat ať ten tež, anebo i jakékoliv určité věci v stavě, rodině, kolem sebe, že se třeba do toho vstupuje, Bůh, že se to mění k lepšímu, a když má tento činní, tak udělat, hodnotu. A když se dokáže otevřít. My, když jsme přijížděli do svaté země, tak bylo zajímavé, že dršelo. Toho čtrnácto jsme prostě vypravili třimáctoho před půl A vlastně toho 14. celkem ústě dršelo. A ten náš dovolci říkal, to, když drší v Izraélii, tak to je znamení Božího občetá. To je nesmírná i radost vlastně v, té, tom, v tom národě, v, tom, v té Země. Že tam prostě ten deště. A tak je to tak nějak, že to, to taky nějak v Svaté Země. Tam je to ještě trošku horší, protože když putujete k Zemí, tak zjistíte, že větší část Svaté Země, je se spojená s je tam to vrchlé moře, je tam kole, kolem poušť. Když jste z severní části Izraele, které jako bychom mohli říct třeba v severní Moravě, tak tam je zase více úrodné země. Tam to všechno zelené. Tam je krásná celouky, pole, úroda. 21. března, který byl taky dokučitý den, když jsme byli na té ponti, tak už nám spíjmenu mandarinky. To je pro nás nepředstavitelné. A Řekl bych, že to byla ta první kurina v tomto roce. Ten, který jsme taky tu mandarínku mohli pochopit, jak tam trošku a jak tam prostě byl ten dešť, tak to bylo všechno šťernaté. Prostě úplně normální. Tak to jsou ty věci, které jsem trošku u nás také překvapila na té zemi, že prostě je tam skýzený tam dvakrát na je tam ten A zase na druhé straně, když jste byli v té části, tak vidíte, že si tam sází stromy, a když by tam nedali tu vodu, nepř, nepřidali při těma alíčkami, tak by tam byli úplná poušť. Takže je to sedně rozměrná a jiná než naše. ale je to místo, které vás především vzpomíná. Poslodil tou, tou Bibli, těmi biblickými událostmi. A kdybych možná ještě řekl, co se týká ještě takových těch biblických událostí, pro mě a Jeruzaléma, kde tam přijížděl zemřel a vstal z mrtvých, tak bych určitě rád připomněl Nazaret, kde jsme mohli až se potom přijmout vlastně si přes pápata a mohli jsme se nějak předstřežovat té veleji, tam naštění ty místa. A tak tam, v tom Nazaretě, je velká bazilika zjistování pánů, která tam byla postavená, myslím, že v roce 1969, a představí tam požednat, posvětit. Dnes jsme už psahili pak až Bazilika, která má také, myslím, že tam máme i, já jsem si ale Pana Maria Hostinska, každý národ tam má svoji muzeum Pana A je to vždycky příběh ten Nazaret, jako krásný v tom, rád vyzývám do Vežegorie, že vlastně je to taková podobná Vežegorie, takové prostě mariánské místo, místo je nějaký se Pana Maria přítomno. A tam jsme tedy mohli prožívat těch několik dní, a jak jsem si říkal, když jsem tam byl, že mohli bychom být na celém světě, ale my jsme rovno v tom místě, kde Pana Maria přijala Ježíše po své srdce. Rovno tam, na tom místě, které je úžasné. Prostě tam, tam řekl, díky Pane Marie přichází Ježíš do, do tohoto světa. A krásně u Pany Marie to, že když ono říká tomu ano, vlastně v tom Nazaretě, tak to dokáže říct i v tom Aňkaven, když dětkem a živětě, tak to dokáže říct i, když máš s Nazaretem do Betléma, je to asi 100 kilometrů. A když třeba přeježíte potom z toho Betléma do Nazareka, tak si řeknete to taky něco, ten velký kus cesty, který museli ti ta svatá rodina mm. absolvovat. A předechla v zálenosti jako, jako z toho Betléna, která jsou nazále teda toho Betléna i takové podle zálenosti. Že to bylo prvně namáhávé. Když vezmeme, že s ní nikde nevtevřeli dveře na Betléně, že nakonec byli naštěvotové místřičko v tom, tom jeskýnce, kde se schovávali stále, a to jsem pořád důvěr, tak je účasné, to tají To jí, tají, tají A právě když třeba se mluvil o ten učenec, si vždycky říkám, že ten učenec vlastně je taky takový určitou prozbou, pro, tak bychom aspoň trochu té tou té prostě právě v té době, jsme taky dokázali um, nějak všechno tak nějakým projít. Dokázali taky dobře vést a Takže také, nějak prosím, také dneska nějak panovali, aby jste, kdyby ta volba pro vás také nějak měla nějakou, nějakou, nějaké operovat, tak byste si říkali, jestli to tě je skutečně oslovilo. Byla jsem deset nějaký krok, deset, jste si třeba uvědomili v té svátosti svíčení, která prostě by nějak měla. A konec že to nějak vypustit, nějak, nějak s, s, tém, ne, tět, tady, šlo, tak nějak jsem třeba dokázal více lepší se spomínat. Těšil jsem se na to svátost, to spomínám. Kdybych měl mluvit o svátost tak bych řekl, že svátost směření je pro mě takovým jako kousek takovým setkáním, jak s knězem. Žešel je dneska opravdu, že potřebuje, abyste jako kniži aspoň se se tkávali jenom za týden, aby jsme nechvěli určitě každý s námi, protože je těch takových věcí veselá do mě, které potřebujete vykládat, pozbudit se, potřebujete si zájemně nějak poradit, um, protože v um, ní máme, jak bych um, řekl, že ta doba je taková nějaká přísnější a jde teďka spíš takovém pohledu ostřejší, těžší, že samozřejmě nedá se omluvat, když někdo má nějaké příchy, vůči druhým mladým a tak dále. Ale mě nese to, nese to sebou i to, že ten kněz je stále v takovém sledování, stále v takovém, co dělá, jak se koval, nedělá něco špatného co vyláct s těma a tak dále. A potřebujeme, aby taky se taky nějak tím dobře vyprojit, tak potřebujeme právě také při tom všetkým kontaktem, druhým knězem, a zase je Tak to bych třeba řekl, je takový jeden pohled, ale není to jenom těchto věcech. Je to především té čistotě a čistotu duše nám může skutečně dát. Je opravdu dobrá, že se nám dá z že tam je nám, tam, tam Bůh stoupuje do těch všech kultů, našel vnitra a dává nám prostě svůj, svůj, svůj, svůj, svůj pokoj, dává nám se požitná. Kolikrát jsem si říkal, uvědomil jsem si, jako profesionál ve zprávě lidí, jak se člověk prostě dokáže, dokáže dát, dokáže. Dá, dokáže má větší úvahu, když přicházejte nabídky do svaté země, když jí mám rád těch mašůvek, tak jsem to vždycky v těch mašůvek jsem si, to ani není možné, abych do země jako průvodce. Důchodu děťa na to přece nemá. A hodně, no, jak to všechno dopadne, tak, tak jim zdávám to u té a toto svaté má, že je takovou jistot, že, že není třeba, už tam je to vlastní, a že už to dělá vrůzně. A to je také taková účastná dobrná síla a pomoc vyskři to smíření. To je některé je způsobem, že je to takové provázení, jako svět. a tak se na také do to aby nás ten svatý osvítil, aby nám aby nám jasně tak, naši to naší obnov aby aby kdo našel křižíši, když přátelský vztah, který nám navízí. Jedna z těch k nám vštěv. Ten naštěv země byl také tak, že jsme navštívili místo, kde byla Matoušova celníce. A když ten Matouš vlastně byl povolán Ježíšem, tak si uvědomil. že ten Ježíš jim je kdo, kdo, kdo rád, a kdo je, kdo je, Utečně Bůh, a toto také nějak, když dovedeme nějak poznat. Přetkáváme se dneska s člověkem, ale zároveň s Bohem. A on nám nabízí svoje přátelství, ať ho tedy dovedeme to přátelství uměnit. A, a také mu nějak si řekl, toto přátelství bylo i u těch, které se ve svém srdci, u manželky, manžela, u dětí, Naučát, u těch, kteří se u nám odrazí, které se vysvět své vysvět taky nějak objevíte cestu k